Bismillahirrahmanirrahim Allah Allah Allah Allah Rabbuna Allah Rabbuna Allah Rabbuna Allah Rabbuna Allah Falënderoj mi i takon Allahu subhanahu wa ta'ala وا ky dashpëtimi qofshin li Muhammedin sallallahu aleihi wasallam familjen e shoqët të tij Kemi nderjën të ju prezentojnë këtë material që është përkaditur në studion Zëri Islam me shpresë se do të mdikojnë mgritjen e vetëdijes vetare moralit dhe ve nëse do Allahu subhanu vë ta'ala dhe të jetë shkak për përfitimin e kënaqsis të ti Abdule Allah Abdule Allah Abdule Allah Abdule Allah Abdule Allah Dhe lëzina kafaru kuk لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ مُِّن نَّارٍ يَصُبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ وَلَهُمْ مَطَامِعُ يَوْمَ حَدِيدٍ ۖ قُل لَّا مَّا أُرِيدُ أَن يَخْرُجُوا مِنها dabab el harik. Fatat Allah. Atat silet kan bokufer atyra jon prej rrope prezjare. Lëmbikokat e tyre u derdhën ujë i vluar. Ju shkrihet atyrat që e kanë borçet e tyre edhe lëkurat që shkrihen dhe portan përgatiten kamxhit e hekurit. Sahet që të shironë me dal, kthehen me fuçi në të që të shëvojnë në hiver e Azorrit. Ndas sa kujtuot banorëve e xhenemit. Banorëve e xhenemit i thut: "Qala hsau fiha wa la tukal" Allah hasni edhe mos folni ju mbyllen gojat dhe nuk ju hipet e drejta e folurit e xhanam thumma innakum ayyuhad dhalunul mukaththibun la'akuluna min shaj يَغْرِمُونَ سَقُمْ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُون فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيم فَشَارِبُونَ شُرْبًا هَيِّمًا هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ تَتَطَلَّعُونَ أُيُوغَن يِستار Se dhe keni humë rrugën Do hani të hanin nga pëmja e zekumit Do të imbushk një barqët e juja me të të pëmjë Do të të pënin nga u i valë Do të të pënin si kurse devja e ashma Kja është vende i bikë pritës që ju bëhët ju Gjëhënë Gjëhënë Gjëhënë Gjëhënë në buhal ështëka Allëdi jësë në në rëlkëbëra Thumë më la jamu të fiha ujë Allah dhe i këtij librit të Allahut ai më i keq, që do ta shihën zjarrin më të madh, e që nuk do të vdes në xhenem, po as nuk do të jeton. Po as nuk do të jeton derisa kanë dhënë disa qisëlet, supër ti u thuhet banorëve të xhenemit se keni mbetur në xhenem në më tej 1 milion vjet ishin gëzuar. Për shak se pishen me ndu një detka me përfandu Me përkër ju thuet se nuk kovdhe kemë për ju A jeshë dëshprimi mbi dëshprimë të silën ata kanë me jetuet Tema, tema, tema Silësit e banorë të gjehënejme Inë shëgërët e zekëm i taamu lëthim Këllë muhëllë jëgëli fëllë bëtu جَارَتِ الزَّقُّومُ طَعَامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوْءِ الْجَحِيمِ خُذُوهُ فَاعْتِلُوهُ إِلَى سَوْءِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوهُ فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ <تع Fen Government> <حينما> سيبينورن من فؤادي حينما راجكت يا رب العماني في جراتا دا سريالي روجا ادريت اليجيرون هوجا يندروار شكري عليو حينما راجكت يا رب العماني في شراقات نفسي يبينورن من فؤادي حينما راجكت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 وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد لازم dorë vazdojmë me dersën ton cilësit e banorve të xhehenimit i permënd rradhsa i dersën e kaluam ne sana ka mbajt diçka pa i permënd e çfarë ne inshallah do të vazhdojmë dorë pandot për asaj që përjetojnë Banoftë jehenimi të dashur se zi orri jehenimi nuk fiket asnjëherë nuk përfundon asnjëherë ata të cilat do të mbështesin atë përjetëmon do ta shijojnë atë dënim përjetëmon në tot pri akidës së besimit të ahli sunnetit të tarve të sunnetit është se besojnë se jehenimi nuk shuket, nuk përfundon asnjëherë. Ai është përjetmon dhe ata, jo besimtar që do të mbësënin atë, nëse vetëm mos besimtar të mbësënin atë përjetmon, gjithmonë do ta shijojnë adenem. Ka thënë Allah subhanahu wa taala: "Walladhina kafaru lahum naru jahannam atata selat kan bo kufur për ata shpërgadit zjarri i jehenimit la yuqda aleihim feyamut". Nuk përfundon zjarri që ata ليس ولا يخفف عنهم من عذابها اسنو كي لبات لتسي ما تيرن غدنيمي لا اسنو كي لاتسو هات با اسنو بوفوندن كذلك نجزي كل كفور نكستو اش بروبليم تشدو ماس بسيمتار يا دوستو ثات ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون ورتيت كريمنالات تتين نووجيت اجهنميت پر جيثمون لا يفترو عنهم اطير نو كيو لهثو دنيمي وهم فيه ببليسون ذاتيت دت شندروين دشفروان ثات احمد ابن ابي الحواري سمعت وكم دجو اسحاق ابن ابراهيم دوكه ثان منبرين ادماسك لا ياتي على صاحب الجنه ساعه الا وهو يزداد ضعفا من النعيم Se nuk i kalën asë një qast Banorve të gjennetet vetëm se ju shtohen dhuntit dhe të mirat e gjennet Gjdo qast që kalën, atyri ju shtohet edhe mëtej për që e kanë pas Lem një kun ja rrifoh Nën tëtë ju vinë dhuntit të mirat, tjirat të cilat nuk i kanë joftë maherë Seher që shtkon koha në gjennet Ju shtohen të mirat të cilat nuk i ka pasë maherë Walajati alasahibin nari saa Dhe nuk i kalën një qastë i besimtarit të nxjarrtu dhe është mostekir në llojën e dhunës. Vetëm se i vijnë dënimi të cilën nuk e kanë joftë më harë, lëmë që i janë e dijnë nuk e kanë joftë më harë. Do të shtohet dënim pas dënimi, i vijnë dënime të reja të cilat nuk i ka përjetuar më herë. Çto është dënimi i tyre? Thot Allahu në Kur'an, "Faduku falan nazidukum illa azaba", shironë dënimin dhe nuk i ushtohet të tërsen përveç se dënimin. Atat i vijnë vazhdimisht dënime të reja, ndërsa besimtarit në xhennet vazhdimisht i vijnë të mira të mira të cilat nuk i ka njoft mahar rastaj pengambejri sallallahu a.sallam na flet për banor të gjehnemit të cilat të të të mbesen gjehnem për madhësin e tjera se shish i ka pashkrujten vet pengambejri sallallahu a.sallam i cilin nukullat nda hamejndi a ka tham pengambejri sallallahu a.sallam inna galdha l'gjildi l'kafir i t'nani warbaune dhiraen bi dhira i l'jabari se trashsia e l'kurës mës besimtarit në gjehnem Dhe nuk kush me kutat e njeriu, por me kutat e Allahut subhanahu wa taala, me majën e Allahut azza wa jall 70 e dikut. Dërsa ne ka thot pejgamberi inna dirsahu, dërsa zambu'u min mosbesimtarit në jehenem mitle uhud, as sikurse kodra e uhudit. Wa inna majlisuhu min jehenema baina Mekka wal Medine, dërsa veindin ku ulet nziart jehenemit, vendi i tij as sakr mes Mekkas edhe Medinas. Sa është ajo ka afrës 500 km Ndë të tëtë një qafir zënë ven Gjehennem afrës ish 500 km Vind i kulët Këso Allah e zëfëgjën e ka pregadit për ta Tëtë e buhurera Transmeton nga pengambejri sallallari vësallem Ma bejnë me në kebej il kafir Mesirat e thëllatet e ejamil Iraki Bisseri Mes dë shpatullat qafirit Gjërsia e shpatullat ati në gjehennem Ashtë sa me eq treddit Një njëri me shpejtsi Me shpejtsi në tohtë me hipë ndeve dhe me specësi 3 ditë pa dalë me heqsa, aq e ka vetëm se mes dy shpatullave çafirit me ecën. Ndërsa në transmetimin e muslimit nga Abu Huraira po ashtu radiallahu an, thotë ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Qdir sul kafiri au nabul kafiri mitle Uhud wa galdul jilzi masira 3 ayame." Do thotë pejgamberi se dhëmbolli i mosbesimtarit në xhehenem aq sa kodra e Uhudit, ndërsa trashësia e lëkurës së tij është me ecë 3 ditë. Gjithashtu ka orën hadith, për ashtu e buhurera, sr.a. të rasmëtan të trimidhiju, nga pengamberi s.a.w. thëtë, dhërë sur kafir i mitlë u hudë, se dhëmballi kafirit e sëkur u kodra u hudët, وفخذه مثل البيضاء دسا كوبشاتيه يسكن القدرتيه البيضاء ومقعده من النار كما بين قديد ومكه دسا فين ديكو اش جهنم كولت انت اش سوكر مسني بين قديد ومكه مثلا سوكر مكه المدينه وكثافه جده 42 ذراع بذراع الجباري درسه راسيه لكورسي 72 كوت من كوتات الله سبحانه وتعالى فصيفط حابي المندريو رحمه الله Se ka ardhë në hadite në transmitimet nga pengamberi sallallahu alaihi wa sallam Se si rritët qafirin zjarë Qashto ka transmitime se edhe prej umetit pengamberi sallallahu alaihi wa sallam Ka me ardhë njerës, ka me hinë gjehnem Dhe Allah zë gjërë kam i dënu me dënimin e tyra Edhe pse nuk mbejshem për gjithmon Mi po kam i dënu një dënim të njashem Ka ardhë në hadite në pengamberi sallallahu alaihi wa sallam Inna min ummeti men jedkhulul gjennete bi shethaatihi Ektar min madar koha ka von prej ummetit temniers, të cilët me ndërmjetësimin e tij do të hyjnë në xhennet, ai do të thjet që do të ndërmjetson për ta. Më tej përse sa një fis modhar. Do të thotë nuk mund i madh. Wa inna min ummati man yu'dhamu lin-nar hatta yakuna ahad zawaya. Mipo koh prej ummetit temniers, të cilët do të hyjnë në xhehenem dhe do të rritet në xhehenem derisa do ta zënë çosh xhehenimit. Derisa do ta zënë çosh xhehenimit. Pastaj na flet Allahu azza wajel kur'an Se seher të ju djegët një rikurin drohët me tjetërën. Dhe thonë djetarët në urtësin e kësaj, që Allahu Azze Vëgjel ja trash likurën njëriot në ditën e kiametit gjëhenem liot, janë pasi gjenemi, është se në likurin e në dhimët të atë. Edhe pas i gjëhenemi, zërë i gjëhenemit është gjështë të nënë herë mëj fortë se gjërë i kësaj bota, duhet me pas likurë shumë më të fortë se likura i kësaj bota. Andaj Allahu Azze Vëgjel ja ka trash ka bosa me Ma qutata Allah subhanahu wa taala. Çe mëshë ju dënimin më shum nga se lëkura është ajo e cila i ndjen dhimbjet. Ka thon Allah azza jel innal ladina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Ata të cilët bën kufër na ajetet tona, ne do t'i shtim ata në zjarr. Kullama nadhijat juluduhum badalnahum juludan gheraha. Sahet të djeget atyra lëkurat, ne ja ndrojmë me lëkura tjera, liydhukul adhab per tash ju dënimin që fletë se dhimbet janë lëkur andaj Allah Azzevqel janë ndronë lëkurat inna Allahe kjana azizën hakima, vërtejtë Allah Azzevqel është i puqeshën dhe aje është mëj urtim po ashtu në fletë Allah Azzevqel se përvesa ati dënimit që të të njënë dënimin fizikë ata kanë edhe dënim shpirtror ose moral për dënimit që ata e përjetojnë është se nuk kanë më qësi me një unë i tjetërin në tëtë qafira të të Apo mëzbesimtarë që hinë gjëhenëm, nuk kanë miqësi me dashët njënë i tjetërin. Për kundra zetë gjithë e shajnë njënë i tjetërin. Ka thonë Allah, kulle ma dëkhalet ummetun, le anët u khteha. Saher që të hinë një grupë prej mëzbesimtarëve, e malkon grupën tjetër mëzbesimtarë. Dhe ta të s'ka kur fardashninje me styra. Gjithashto për i dënimit shpirtrora për moral që e kanë ata, është se ju mundësot me dëgju e fjalimin e ibl dhe ai distancohet prej ditën e, e kiametit. Ka thënë Allahu Azza Jell, wa qale shaytanu lama kubiya al-amru kurrgjikohen nditen e kiametit ndohen njerëzit për xhenet dhe kush për xhehenam. Çoho iblisi dhe banorëve të xhehenimit janë marrë aty një fjalëm dhe thot: Inna Allaha wa'adakum ma'dal haqi. Allahu ju ka pas premtu juë premtim të vërtetë. Wa'adtukum fa akhlaftukum. Ndërsa on ju kum pas premtu po çaja ku mthi premtimin që pas vdon. Wa ma kjana li alejku min sultan, mirë po onë nuk kam paspo qi ju e mjë nëzir nga rruga e drejtë, onë nuk kam paspo qëtëtë, mjë nëzir ju e nga rruga e drejtë, illa ndaotukum, për puna e me misioni e mokon, me ju thir ju vënda lalatë, فاستجبتم لي اي ممكن يبرجج ما دون نككم شتيون ما ما قاتل فلا تلوموني ولوموا انفسكم مصم فيصوني تشتيموا وفايسون نيتن ايي ما انا بمصريخكم وما انتم بمصريخيه يونكني منسي بمهمو اسونيو اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم اذا انا تاس ما هاي بكفرنا الشركون شو ما كي ب يومو انظت Bëzbesimtarëve e shëjtani ta që ja më hënë kufrin që e kanë përta Tëtë one nuk jam qafirë si kurse jo One nuk e bëj atë shirë kënë shka e bënë jo One më hëj krejt atë shirë kënë dhe kufrin që e këni bëj jo Nga se Allah Azogel është i vetëm Dhe vërtejtë tëtë zlumë qartë kanë dënim të dhemëshëm Gjithashtu për dënim në këtë më nirë Allah Azogel ja bëjnë edhe me lektë dhe uflasin banorve të gjhenemi dhe i përkojtojnë nëse Allah subhanu wa ta'la ju ka pasquju dërgum me për ju nuk ju keni pas përgjishë të thyrjes në da dhe dhe në mja kujtu atyre dhimbjet a dhe dhimbjet, a dhe dhimbjet, pëse nës ju kemi përgjishë në da Allah së gjelë tëtë të ka du të mejjezu minë në ngajdi të gjhenemi, gati se dhe në më të soptum nga hidrimi, kulle ma ulqi e fi ha thogjun, se ele hume khazenatua ele Jëse nuk dhjetë, thyrës ju ka ardhë Pra ta e rëgju në gjëhënëmë Se Allah zë gjënë nuk ju banë padrësi Dhe me le këtë dina të se Allah nuk ju banë padrësi Mi për dënë mja kujshëtu atyre Fajnë atyre së ata nuk ju kanë përgjist thyrës Sela ju ka ardhën në këtë botët A nuk ju ka pasardhjuve thyrës Kalu belakat gjë, anan në dhirun Fëke dhebna ponëve në ka pasur thirrsa mi po ne i kina përgënjeshtru وقلنا ما نزل الله من شيء ذلك انا باثون ساللهو nuk ka zbritas nga qielli in antum illa fi dalalin kabeer do ju kemi pasthan njerëzve se ju ni veten ju humbjet madhe çka keni të thuni se allah ka zbrit diçka prej qiellit pastaj allah subhana ve taala përveç dënimit që e përjetojnë banorët e xhennetit me zjarr ya munsan besimtarve e xhennetit besimtarve me utall me ta me utall me ta Si këndër përgjigje dhej prastyre që kanë vepruat të në këtë botë Pas e ata talën sot me musliman Allah e zërgjallë dhe të jakëthen këta një detë më të fështirë kër ata dhe të janë Kërës ka musikë këshmi ju ndihmu atyra E da talën besimtart me ta Thetë Allahu inë nëllëdhine e gjëra munkanu minë nëllëdhine amenu jëdhakun Ata të cilët bënën krimen këtë botë E që dëllën për e dini se krimi maj matë ës Këtë botë, o talëshin dhe qëshnin me besimtartë, ma tëtë se dhe të kishin besuë. O idha marru bihim, jetë ghamëzun. Kur kalënin besimtartë për rathtyra, ataj për qëshnin dhe banin janë tjetërit mesy. O idha në qalëbu ila aelihim në qalëbu fëkihin. Dhe këru këthënin të familët të tyra pastaj, o këthënin të të knasht me lafdata, së këkim jetë talë me besimtartë në rrugë. Waydara auhum qalu inna ha'ula'i ladallun. Edhe kur ishinin besimtar të rrugës, ju thanin këta njerëz te selet e kanë humbur rrugën. Këta smarrin vesh ka dhunjaja asgjë. Wama ursilu alaihim hafidhin. Qoftë Allah azzezel derisa on mos besimtar, nuk i kam thënë në këtë botë për mi shikup kush ka vepron. Nuk i kam thënë këto besimtar muslimanë ata. Falë namë që ne besojmë, kafirët qeshin. Kjo është problemi, thotë Allahu, e sot mke dbot ditën e gjykimit, besimtarët do të jenë ata të cilët do të tallen, do të qeshin me ta. A lerojnë të shikojnë? Do të ulën muslimanët besimtarë në xhenetin, kontuçet e xhenetit, edhe i shikojnë banorët e xhehenimit, edhe ju thojnë, "A duhet të kufarë, ma kanë vepruar?" Au shpërblinjmë besimtarët në atë që e vepronin botën e kaluar. Thot Kurtubiu Komentatori i Koranit, ju kalu li ahlin nari, wahum fin nari, u kruju. Allahu azzaw gjell, jam unësëll mutalbë, simtartë, meta, e monira ashtat se ju thuhet banorve gjehnejmet dillni pre zjarrit. Fe futi hatli hum e babu nari, ju qelen dyrë të zjarrit, dhe ju thuhet dillni. Fe idha raoha, katë futi hatë akbalu, irejha ju ridhune lë kuruj. Dhe ku ti shojnë dyrë të gjehnejmet se janë qelen, në nisen përka dyrë të gjehnejmet që dalin pre gjehnejmet. Wallmu'minun yandhurun ilayhim 'ala al'ara'ik darasa basimtarte prej lart prej koltuçeve te xhennetit i shikojn se çfar po dobden xhennem me ta fe idhan tahu la baba ya ugli kadunhum e kur fillojn ata afrohen ple dyrt e xhennemit per me dal ju mbilen dyrt ata tyna na dot ket monir tallen me ta fe yahqul mu'minu minhumul mu'minun ata fillojn basimtarte me kesh me banor te xhennemit eda thoin hal thubbi bil kufar ma kanu yefalun a yantush per blitash banor te xhennemit a kan marra at se meritonin per veprat e tyre ce i kan veprua ne botem e kaluar. Pastaj dënimimi më i madh që do t'ju bëhat atyre është hidhrimi i Allahut me ta dhe pengjesa thyre që mos ta shohin Allahun as së selm. Sicc është shpërblimi më ma i madh që do t'i jepet besimtarve ditën e Kiametit, është se do t'ju mundësohet me pa Allahun azza xal. Kjo është shpërblimi më ma i madh dhe knafësia që do të bjen krasia e Allahut mbi besimtarët te xhenjeti, në banorët e xhenjetit. Kjo është shpërblimi më ma i madh se sa vetë xhenjeti dhe shka ka përgatitur Allahu në xhennet. Gjithashtu, dënimi i për besimtarve është edhe më ma i madh. Më ma i madh se sa xhenjemi është që hidhrimi i Allahut tash mbi ta edhe nuk ju mundësohet ta shohin Allahun azza xal. Foth Allahu kalla bal ran ala kulubi ma kanë u eksibon. Kursase, ata bimërat e tyre kanë mbuluar mokatet e tyre që i vepronin. Këlla inhom an rabbihim youma idhen la mahjubun. Kursase, ata jo nuk ju mundsohen që ta shohin Zotin e tyre. Nuk ju mundsohat atyra do të pengohen. Nuk mund të me pa Allahun Azza wa Jall. Nëse ju shian pengu zemrat e tyre, ose si kanë penguar ata zemrat e tyre në këtë botë, nga rruga e Allahut Azza wa Jall, si ç'problem për që Allahu Azza wa Jall ia bën që ata mos me pas mundi me pa Allahun Azza wa Jall nder sapër besimtarë thot Allahu Azza wa Jalla li ladina ahsanul husna wa ziyada atata se let kan pas ehsan ket bot e isan do të thotë që ta shpjegopu pejgamberi sallallahu alaihi wasalam anta abudallaha ka annaka tarah ta dhurosh Allahu sikur ti po ja sha qen lum tkon trahu fa inhu yarak eza nesete nukesha allah azza jalcha ata nyerta selte kan aduru allah azza jaln ket bot duke dit ata se kta nuk e shohin allahun nuk e shohim allahun kur e baim ibadet mi po jemi te bindur se allahun asha neve ede adhurojm ne ket bot dhe besojm ne ket gaib ket diturit se allah azza jal e ka dal te kai ne ka shpjegune me kuran duke besun kta dhe duke adhuru allahun azza jal allah do t kushen kta do t japim shpërblim te mirë Jo vetëm kaç, uziade, edhe më tepër se të shpërblimi i mirë. Po wala yerhaqu wujuhum qatrun wala zilla, edhe nuk izi, uleman, toh, i mbulon fytyrat e tyre pluhuri i zi as nën çmem. Ka thënë ulemat se si Allah se zot po thotë ata që kanë besuar dhe kanë bërë vepra të mira, do t'i japim atij së shpërblim të mirën, edhe më shumë se e mira. Ka thënë kjo e mira që ka përmendur Allahu në Kur'an se do t'i shpërblimë me të mirë, ka për çellim xhennetit kë janë shqetësimi pak. Ndërsa ajo do t'ju api më shumë se e mira, kan thonë do t'ju mundsohet që me pa Allahun Azzezel, kjo është më e modha se janneti, ju mundsohet me pa Allahun Subhanuhu Teala. Pastaj na vlet Pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se edhe pse ka prej besimtarëve të cilët hinx jannem, edhe rrin një kohë në jannem për mëkatet e tyre që i kanë veprua, Allahu Azzezel ja bën natyrën një dallim nga mosbesimtarë, ç'i dukon në jannem. Ajo është A da besimtar të cilët e kanë adhuru Allahut Azzajal në këtë botë, edhe nëse hinë gjahenem për mëkatët e tyra, Allahut nuk e le janë zjarë kja banë haram, më ingranë, më hangër, në gjimë tyrët me të cilët e kanë bësë sejta Allahut Azzajal. Tëpë nga mberi të kullu në nërub në Adem illa e thërës të gjudë. Tëtë për nga mberi, zjarri e ha birin a demit në ditën e kiametit përveç vendet me të cilat i ka bo sejtë dhe Allahot Gjur më të sejtës Harram Allahu Azza wa Jalë alenar Ja ka bo haram zjarrit me ngron vendet e sejtës Pas taj, dënimi i tyru në afletë Allah Azza wa Jalë Se pas i të finjë gjahenem Banor të gjahenemit Fedojnë me malku një një tjetër Ka thonë Kullë më dëkhalet ummetun laqanet uhtaha seccili sheft tjetrin se shkakçi shkak shkak e ka punjë në xhenam asioni thot unë jam shkakçi kam hyrë në xhenam po thot kë fillani u kanë apo këto janë kanë të sebeb shkakçi u mund kanë punjë në xhenam ashtu që seccili e e mallkon tjetrin ka thën kulle ma takalat ummatun laanat ukhtaha search theni group e ban lanet grupin tjetër shoktë tyra hatta idha daraku fiha jami'an derisa mbledhen kë të bashkun në xhenam qalet ukhrahum li ulahum rabbana sot njona pal azatiyon haula yadhulluna fa atihim azaban dhifman min an nar cike pala tjetra janë sebeb që na kanë punëve në jahannam jep ja dënimin dyfisht qale kul bi dhifun wala kin la taalamun allahut thot ju të dy palë keni dënimin dyfisht mi po nuk jeni tu e dit wakalet ulahum li ukhrahum fama kana lakum aleyna min fadl ayet tjetra pal thot Po na nuk imi pasi të pushtet mbi ju Na nuk imi shtidhu e me dhun mi bakatet Për të marrë në gjëhenem Për dhu kula adhabi mi ma kun të më të kësibun Pash po i janë e tash dënimin për veprat e juj që keni veprua Pasaj flet Allahu azeve gjell Dhe nga të regon se Qka shkaku që njerëzit kanë hinë gjëhenem Flet se shkaku i largimit Për i librit Allahu subhanu wa tala ta Dhe shkaku i pasimit Prisat komandon tat njerzit qe jon shka i ka prung xehenam nga se cilleta jete shum te ne rasteve prisat e njerveve nuk jan ata te celat e pasoj kuranin dhe suneten e kur njerzit i marrin prisat kjo musliman dhe i ndjeken ata dhe ata nuk ndjekin rrugen e allahut kjo i ban me shkon xehenam Nga kan se kanë shku pas tira, ata shkujnë gjehenem dhe këta të tjirtë se dhe i kanë pasua, shkujnë bashkë me ta në gjehenem. Dhe thoin ditën e kiametit, Vakalu, Rabbena, inna ata'na sa detena. Thoinë e zëtë jo. Në kurimi kondën një, i kemi pas respektu e zëtërit e tonë, Në më thanë prisat e tonë, Vë ku bëra'ena dhe të mdhejnë të tonë, Fë a dhallu na së bilë, Ata në në zërëne e vënda rruga e drejtë. Rabbena, atih minë al-adab, ozët e pja dëni minë dëfishtë atyra, e dhe i mëllalkojata minë i malkim të madhë. Në tëtë, fletë Allah Azzajal se shkaku kërësor që i kanë hië të njëhënëm është, se i kanë pasu e prisat e tyra jo musliman, të cilët nuk e kanë joftë Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Nuk është gjithmonë respektin dhe i prisave që të qënë gjënët. Ndë njëherë, respektin dhe i prisave e është kur janë prisat jo besimtar, ton xehannam naudhu billah. Ka thon Allahu azza wa jall, pasai naqlet Allahu azza wa jall se çishet puna e muslimanëve. Ka thon innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Dhe ja tash besimtarët në xhenet nuk janë e njëjta, nuk ndodhen me besimtarët e njëjtë. Ata nuk e mallkojnë njëri tjetrin. Ka thon innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Ata të cilët kanë pas frikë Allahun janë xheneta ndër të cilat ka burime. Udkhuluha bisalamin aminin. I thuat atyre hëne çpëtuum vë sigurt në vend të mirë. U neza'na ma fi sudurihim min illin ikhwanan ala sururin mutaqabilin eda ne ja kemi heq nga zemrat e tyre that Allah azza zal ja kemi heq at urrejtën nuk ka urrejtje në zemrat e tyre edhe ulen në krevetë dhe në koltuca ball për ballë shohin njëri tjetrin dhe janë vllazërum vllazëni mes vetave lahum suhum fiha nasabun ata nuk i prek ndonjë lodhje uma hum minha bimukhrajin as do të nxirren ndonjëherë prej xhennetit e kundërta asaj që kanë dhotë me banorët e xhennemit te cilet e një unitetën Allahu subhane ve dhe flet se banorët e xhennetit janë dashuruar një një tjetrën e do një një tjetrën dhe jetojnë në vllazëndum e nuk e shohin një një tjetrën. Pastaj vazdon Allahu subhane ve flet për skenat e tjera dhe na flet për atë nënçmimin e tyre dhe mallkimin e banorëve të xharrit. Thet u idh ya tahjun fi n-nar fi yaqulu d-du'afa'u lilladhina istakbaru zakutzihen dhe xehannam dhet polemezojn xehannam ata të doktit që thojnë aty që kanë sein قري صادا من دمى ان كنا لكم تبع Ne ju me ju kemi pas pasuën në botën e kaluam. Fa hal antum majnununa an nasiba min an-nar. Ako mund si tash të më na largu neve një pjesë zjarmit, një pjesë dëngjjes dënimet, ndase ju e ju kemi pas dash në dunjë. Dhe ju kemi pas pasu, kemi ec pas ju. Ja kemi dëgjuar fjalën dhe ju kemi respektu. Ato që na i keni thonë na e kemi vepruar. Ako mund si të tash ju më na ndihmuen këtë botë dhe më na largu ni pjesë në xhenëmet apo të vujqeve. Qalalladin astakbaru. Inna kullun fiha ata thojin po na kërkimi çe çetun zjarm bash çish me u ndihmu inna allah kad hakama baina alibad allah kad jikutu tashmesneva na kashti tudipalve n jehenem çish me u ndihmuna wa qal al ladina fi nari li khaznati jahannama duu rabbakum e pastaj banorët e xhenimit të shohin se ata s'kan muslimë u ndihmu thon tashihojm në një rritje tjetër kthehen te rojet e xhenemit dhe i thojnë atyre anuk pe lutën e Zotit ne ju lutën e Zotit ne ju let na leton pak الدنيم أن لا يخفف عنا يوم من العذاب نيد الدنيم لتن. قالوا أولم تكو تأتكم رسلكم أنوك يكن بسارت فيرسات بالبينات ما أرغمين تتشارت قالوا بلا فين قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال أترثت لطني الله من بدلوتيا أترى أشتكت أسلا نكشت أفرانوما Vajtë në afletë Allahu Azza wa Jell për krahësimin apo për nga Mbejri sallallahu alaihi wa sallam mes banorë vë gjennetët dhe banorë vë gjennemi ayetë dhe hadithët që flasën këta në bojnë mendijëtë të qëfarjë dhanimi mës tira dhe krahësimi mës atyra dhëtë Abu Sa'idë al-Qudri nga për nga Mbejri sallallahu alaihi wa sallam dhëtë inë Allah Azza wa Jell jëkulu lë ahlil jenneti, ahlil jenneti së Allah Azza wa Jell ditë وي بن اورتزنه ايتت فيا يقولونا بك ربنا وسعدي ثو انت برججمي سوتي ان والخير في يديك ذي التمرات كان دارن تانا فيا يقول هل رضيتم الله يفيد ايني تكنست باسيهم سن جنات اذاكم ضون كت التميره ايني يوت كنست فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا ojna zot po çka ka nath që mos më uqnat kur ti ke të nei ke dhon wakati atayta na ma lam tuthi ahad min khalqik kur ti na ke dhon ne vetë ka nuk i ke dhon as kujt nga krijesat e tua the qulu ala uthiukum afdal min zalik dhe a donit ju apo më shumë sa jesh ka ju kum than se aqul wa ayu shay in aftar min zalik te ne ozat aqadi cka me mir se ket kja cka na ka dhon xhennetin te aqulu hiddu aleikum ridhani fela ushiqu aleikum ba'dahu abada e that allah azza jal tashti e boj halal alejo knasia ime me kom bju edhe nuk hidhrona as nje her me ju dot kja esh me e madhe se sa xhennetit se na ka dhon allah subhanahu wa taala nda sa shkoj thuot banorve xhennemit بانورة جهنمي تثوت اخسئوا فيها ولا تكلمون هشتني اده مصفلني ينبيو دهن قوية دهنوك يجيبت ادريتا اتفول ريت ان جهنم نسا نترسمتهم تيتر كثان في نغام بيري صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة كرتين بانورة الجنة تتن جنة يقول الله تعالى تريدوني شيئا أزيدكم كثان إثت الله أبداني ديشك تيتر في عشتاي نغا كيشك أكيني thaquluna alam tubayyid wujuhana fa nazat bati anukna kasbar fi tyratna alam tudkhiluna jannata tunjina minan nar anukna kastin jannatan aka shfutu min azhari cka ka ma shum se kjo fe yukshifu alhijab fa ma'utu shay'an uhibbu ilay min nadhr ila rabbihim fe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe largohet perdja edhe e shohin allahun dhe nuk josdhon diçka ma e dashur atyre se sa shikimi ne zotin e tyre Tëtë allohë, ujuhu johme idhin nadhirah, atë dhëtë këtë ftyrat shëndriturah, ila rabbiha nadhirah dhe dhëtë qikojnë zotin etyra. Kafirat, e tyra. Nërsa këthirat e kondërta, nuk ju iipet. Kë është banorëve gjëndetit ju iipet, e banorëve gjëhnimet nuk ju iipet, tëtë allohë kella inëm anë rabbi mjohme idhin lë mehjubun, kërse se ata dhëtë të të pënguar nga zoti i tyra dhe nuk ju iipet e drejta qikojnë allohë Tëtë për nga më bëjri sallallari sallam Inë fil gjennëti lëkhejma min luklu atin më gjawu fatu lu hafi sëma i situ në mejla Lill mu'mini fiha ahlun Tëtë për nga më bëjri sallallari sallam Se besimtari në gjennet e ka atë qadrën në të silin rrën Dhe është prej gurëve të gjennetit, margaritarëve të gjennetit Ashtë e gjatë gjëshdhët mile për besimtarin Në të ka të qadrën familin e ti dhe dhe gratë të ti jetufu alejhim ul mu'min felajera ba'duhun ba'da e cë besimtari në të dhomët asaj qadrës së la ju ka dhanën dhe nuk e shohin njën i tjetën dhe në tëmët janë ketën dhomët në për dhomët e tyra ndërsa mësë besimtarit ju jipet lugina të gjahenimet atë është lugina lëgaj, sekari dhe burgu se ne përmen, kalum, që në kemi përmenë në dherësën e kalumë që e ka qëjtë për nga m Gjithashtu ju ihet lugina weighted, do të thënë që janë lugina dhe vendet banimi të xhehenam, që kanë përgatitur për mosbesimtar. Pastaj na vlet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç e ka përmendur dhe Allahu Azza wa Jall, se besimtarve ju ihet ngra, yurid e jannated, me të cilat e kalojnë jetën e përhershme në xhennet, ndërsa kafirëve nuk ju ihet, si ka ardhur në hadith edhe për vetë sa, jarpne, akrepa Dhe malkim një një tjetërët Dhe shok të këqe Tëtë Allahu inë lë muttëkine Fi gjennatin më ujion Udkhuluha bi selamin aminin Ata të selet kanë frika Allahun Dhe tjenë gjennete të selet kaburima Udkhuluha i thut Hëni në tha Të sigurt Hëni në tha sigurt Në të dnuk i venë asë një ekeqa Ndërës të shafira vëshka i thuhut Hada fëgjën mëktahimun më akum La marhaben bihim Innehum salu në nëri Ju thuhët banorëve gjehënimet Që po jë obime dhe një grupë tjetër Shogëve t'juj Po ishtim bashkë me ju në gjehënem Edha të shkaj thënë Nuk tjenit mirë sa ardhur këto Në dhe mështë kofqit mirë sa ardhën në këtë vend Në dhe nuk ju thuhet Sigur ju thuhet banorëve gjëndetit Kudu kuluha bi selamin Heni me paqët dhe të sigurët në gjëndet Këti ju thuhet mështë keni mirë sa ardhën në këtë vend Inne hum salën narë Nga se ju eni landjek se për zjarën Përsa në fletë Allah, që në zaqna ma fi sudurihim në ngillin, javheke ato rrejtën qëka e kam njerëzit në zëjmat e tyra, javheke banorve të gjennetit dhe i ban vlazni, dhe i shikojnë një një tjetën ulen kultuqë dhe i shikojnë një një tjetërën përbog, ndërsa kjafirat të kondërtën, kulle ma dëkhalet umetë në lanët u këtëha. Sërqët hënë një napalë, e malkan të jetërën qëtë Allah aze qëtë pas tëjë për besimtarë inë në lëmuttëqine fi meqamin emin vërtejtë besimtarët apo të dhevëqme të kanë meqin me një vend të qëtë fi gjennatin wa ujun jelbesune min sundusin west të braqin më të kabilin dhët janë gjennete në të cilat ka burima dhe veshën robat mëndafshit dhe nga kadifja dhe shikojnë janë për balë njën i tjetërët ndërsa to janë dy grupe që kanë luftuar mes vete, do ta grupa besimtar dhe grupa jo besimtare. Fa alladhina kafaru qutit lahum thiyab min nar. Atat selet kanë bokufr, aty rajon prej rrobe prej zjarrit. Besimtarve ju ipet në xhenet rroba të mandafshit edhe të kadifes, ndërsa Mos basim tarve ju ipet njahenam robat zjarrit. Jusabbu min faukir u usihim u lhamim dhe bikoka të tyre u dherë dhe uj i vluar. Jusharu bihi ma fi butunihim u lgjulud. Jushkrihet atyre qka e kanë borë qëtë atyre edhe likurat jushkrihen. Walahum me kamion min hadit dhe përten pregaditën kam gjikt hekurit. Kullama araduan i khruju u minha min ghammin ruidu u fiha vë dhu ku adhabel harik. Sahar që të dëshirojn medal këthejhen me fuqin në ta që të shiojn vime e zjarrit ثوت <تصفيق> الله عز وجل صفاي بربسمتار يدعون فيها بكل فاكهه امنين يبيتاتيره ذو بينت اكلن دشيروين صفات دشيروين مڠراني ييبتاتيره پسو ثوت يطوفو عليهم ملدان مخلدون فرات تيره وين شربتار ديم موسا تريج شربين باكواب ماغاستارا واباريق اريبقه وكاس من معين ذمغوتا تمبوشورا پري ڤيرا صالكو وليد لا يصدعون انها ولا ينزفون Nuk kanë dhimbjet kokës në sepindë, tëtë nuk është alkali kësaj bota Wala ju nëzifun, asë nuk dhehen Wafakihatin mimma e të kajjerun Dhe ju ibet atyre me gjithë që farë dojnë nga pëjmë, nga frytet e pëjmëve Wala hmitajrin mimma e shtegun Dhe ju ibet atyre premishet shpezëve të ndryshma Qëka të dëshirojnë Ndrysa kja firava ju thua Inne kume ju hëtë dalun e lëmuk edhibun O ju gënjështarë Hum La akilune min shëgërin min zëkum Dhe të hanin nga pëmja zëkumet Thamali une min halbutun Dhe të imbusht një bar që të juja me këtë pëm Fësharibune alejhi min alhamim Dhe të të pënin nga uj val Fësharibune shur belhimi Dhe të të pënin së kur së devja e aqma Hada nuzurum jo me din Kja është vejn dhe i bik pritas që jo bohat ju Gjahannam Nërsa Allahu fletë pasaj për pasim tar La jë dhukuna fiha l'maute Illa l'maute t'il u se besimtarë nuk e shijojnë vetëm se një vdekje. Vetëm drejtinë e parë ata e shijojnë dhe Allahu i shpoton nga xhenhemi. Ndërsa kafirat, ata Allah se yadhkuru man yakhsha. Këta çka Allah e ka dërguar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ata përkuitohen, ويتجنبوا الاشقاء. Dhe i këtij librit të Allahut ai më i keçi, alladhi yaslan naral kubra, që do të tashin zjarrin më të madh, thumma la yamutu fiha wala yahya. E që nuk dhëtë vdes në gjahenëm, po asë nuk dhëtë tjeton Nëse jetë mi thonë, është ku pënaqët, në tëtë nuk ka kënaqësi për ta E mu përbesimtarë, ka thonë Allah e Zegjen, se ata vdesi njëherë Pas të e kur tjetojnë, kanë me jetuë dhe nuk ka vdekë për ta Mi përje jetë, përshka kënaqësive që ka e kanë, për ata është jetë Mi përmes besimtarë, nuk ka jetë Mi për asë ka vdekë, ka vetëm se dënimë Pas e thot Allahu xhazzal për besimtarin innal abrara lafi naim ala al araiki yanzurun se besimtarët do të jenë në vende të mira në dhuntitë e Allahut në xhennet do jo të jenë në koltuqe dhe do të shikojnë wujuhu yawma idhin nadira gjithashtu do të i kanë fytyrat e shëndrësme dhe zotin e tyre do ta shikojnë ndërsa kafirat wujuhu yawma jo idhin basira do kan të kanë fytyra të vrazhda te dhunnu an yuf'ala biha faqira presin t'qehhet kurrizi me dënimet që i është përgatitur atyra pastaj thot kulla inhom ar rabbihum youma in lamahjubun ila nukyifet al yetra c ta shohin allah azza wa jall pastaj flet allah subhsitam ta arifu fi wujuhin nadratan naim tamira ta allah ut ishef nftyrane tyre ku ti shohin balort e xhennetet shihniat nftyrane tyre shijen ndersa porke athira thot talfa wujuhum an nar wa hum fiha kanihun tyre tyre ishmtan zjari i jahneme pastaj flet allah azza wa jall Yusqūna min rahiqin maḫtūm, basimtaru yūyibatu me pīr eynve të mbyllura, fitāmuh misk. Përfundimi e asaj pije kur të fin vjen era e miskut. Wa fī dhālika falyatanāfas almutanāfisūn, idhan atallat garoin ata që bojnë ngarra për besimtarua, wa wizāǧuhum min taslīm. Dhe uji që yūyibet me pije atyra është për ujit më të mirë, aynan yashrabu bihā almuqarrabūn min ghabūrīmi që pinata, ata të cilët janë të afërt me Allahun subhānuhū wa ta'ālā. Pashtu Allah na i përmejnë banor të gjennetet Mëthelul gjennetillet i ujdel mëttekune fiha Shembol i gjennetet që është premtu besimtar Dhe atyre që kanë flika Allahun Fiha anëharun min maën ngajri asinin Kanë uj e cilit nuk i vjen era Nuk prishet uj Nënë të gjithmon e ka atë shie Nuk ju prishet shie Wa anëharun min lebenin Dhe kanë lumen prequm shtet Lemje të gajjer të amuhu فالله عز وجل نو كوسو كورتومشتي ксаи бота ецела при шиен нук ю пришет шия وانهار من خمر لذة لشاربيه ذا دومين برير كوهوليت شيش nase Allahu azza wa jalla vlet sinnat bot nuk i hap Allahu azza wa jall alkol ata selet e kan pinke te bot nuk i hipet ki alkol n boten tjeter se kan pir alkolin e keç n ket bot e thot alkol çisht do thot alkoli kse boten nuk osht çisht andaj Allahu azza wa jalla thot ti ipo ta tyra alkol i çisht wa anharu mina asalin musaffa do do ti ipo ta tyra lumen Për e mjaltës të kolumë Vële hum fiha min kultit themarati Vë magëfira të minë rabim Dhe atyri dhëtë ju i për e qëfar dhe fruti që dojnë ata Vë magëfira të minë rabim Dhe fale nga zoti i tyran Pasaj thot Ayn kitabun jayisham. Ki şeyin bolsë Allahu e bjën për banorët e xhenetit. Është ngjajshëm këm an huwa khalidun finnari, sikratat sellet e kundërta që do të rrinë zjarm për gjithmonë. Wasukū mā'an ḥamīmā, do të ju jepet me pij ujë të vlumë, fakat ṭa'amun 'ahum, dhe yakputë zort atyrë mbrendakur e pinë e xhenëmit. Çe s'përgatit për ta. Allahu zeza na e bjën Kur'an kraasim të jetën e banorëve të xhenetit edhe banorëve të xhenëmit. Fot Muhammad ibn Ka'bi radiyallahu anhu rahmatullahi alayh se banorë të gjahënimet, i kanë pësë lutje, ditën e këmë edhe. Në këtër, Allah ju përgjigjët të penstan, i janë bjullë gojët. Thojnë, rabbena, amette në thënëtejni vahjitë në thënëtejni. O zëtë ju, ti në kefdek neve dyher, dhe në kanë gjalë dyher. Fa atë rathna bi dhënubina, e na i pranojmë nga bimet e tona, thëhel ila khurugjin min sebil, a ka rrug për me dal prej tortit me dal prej xhehenimit allah ju përgjigjet dha likum bi annehu idha du'i allah wahdehu kafartum ju jeni kadvent në xhehenem për shkak se gjithmonë kur ju lutni allahun vetëm dhe kur jeni thirrë të madhru vetëm allahun kafartum ju keni pas bokufr wa in yushrak bihi tu'minu kur jeni thirrë të mi bosir allah ju keni besuar atë fal hukmu lillahi lali lkbir kjo është gjykimi që allahu e lartë ka bërë për ju pastaj thoin ربنا اخرنا الى اجل قريب ozot na jap ne ve ne afat te shkurt no djeb davet tek ne tbeu rsul ti urgjije me tire stana dhe ti pasojm ti ndjekim peigamber allah ju urgjjet a u lem tkunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal ano keni pas betu jo maharat kur keni jetu n bot se ju nuk do te keni pofundem do te jetoni pergjithmon se dhuntite ju gjithmon do te vazhdoj pastaj thoin ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل thon azot po na zër edhe një herë në botën që e kemi kalu e të veprojmë vepra të mira do të veprojmë tjera vepra jo këto vepra që i kemi vepruar veprojmë veprat e mira do të thotë besojmë do të veprojmë vepra të mira Allah azze vejel thot a huwa llan nu'mirukum ma yuzakkaru fihi man tadhakkara annuke kemi pasdhon jetë mjaftueshme në të cilën ka muslimu përkujtuar dhe më kujtu ai i cili dëshiron me u kujtuar apo me u përkujtuar Waja'akumun nadhir a nuk ju ka pas or ju e thirrsi fazukum fema lidhalimin min nasiir a ther shiane ka denim se kemi pregadin se porzullumçar nuk ka ndihmës pastaj thoin rabbana galabat aleina shikwatu wa kunna qawman dalimin tenazat po neve na ka pas mund epsi jon na ka pas mund na kan zjer nga rruga e drejt dhe mi kon njerëz të humbur rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ozat na zjer rana her nga qëhënejmi të në e për shansen dhe njërë të veprojnë e si të këthejmi dhe të veprojnë vej pradqia nga atëherë për i me jemi zulum qarë në këtë rasë më atë pesë të nëherë Allahu ju thëtë piqse u fiha wala të kellibun heshtëni dhe mos falni dhe mo ju mbyllë të drejta nuk ju ipe të drejta dhe folnë pasaj në afletë për nga mbejri sallallahu aleyhi wa sallam tas më tonë ebu sa'idër kudri radiallahu anë كه هي كبش املاح فينادي منال سنديتنك اميته باسيت حين بانورته جنات الانترنت بانورته جهنم تن جانا ابين فديكن فورمن اداشيت زي ادثيرن بانورته جنات يا اهل الجنه او بانورته جنات فشرا يبون منذرونا نغريتن اد شيكوين كوشتو يثير فيقول هل تعرفون هذا ايبسينا باغيني قد داشين فيقولون نعم توين با ينوفيم Në to të njëu film dekën se Allahu Azzezele mundson e shndron dekën në formë dashë. Apo e njehni edhe e njëu film banor të xhenemit? Hadha al-mautu wa kulluhum qad ra'uhu. Thon, kja është dekja dhe këta këta kanë pa. Thum me yunadi ya ahla an-nar wa sa tiru banor te jahnemit. Fech ra'ibuna vandurun. Ngritën kokat e tyre dhe shikojnë. Hal ta'rifuna hadha? Apo e njeh diktan? Fequluna na'am hadha al-mautu. Po e njohim. Kja është vdekja, wa kulluhum qad ra'ahu dhe tëtë e ka në pokto, pëti tëtë vdekin, fejduh dh dhë bëht, pasajtë të tinga me i miret dhe theret vdekka, thume ju kuli jë ahlellë gjënëtë, pasajtë tëtë, o banor të gjënëtë, kulludu fë la moute, o ja ahlellë nari kulludu fë la moute, ojo banor të gjënëtë, jetë prahershma dhe nukka vdekja, dhe ju thudë banor të gjëhnimet, jetë prahershma dhe nukka vdekja, Thumë më karaa pasaj le zepen nga mbejri sallallari, së rëmë, wa ndhirëhum jomë lë hasrati i dhkudjë e lë amru, wa humë fi gafle, dhe kujtoja tërheqja vrejten atyra njerëzve për ditën e dëshprimet, kur dhe të qikohë të qështja, dhe ta të kur të, të dhesë vdekja, wa humë fi gafle, ndërsa tajë në neglijën, wa hu la e fi gafle të në ahlit të tunja, wa humë la ju minun, ata duke qëndruan në neglijë درسنا المسنون اللي في الاصطباق بين شيخهم البخاري ومسلم ان ابن عمر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم اذا صار اهل الجنه للجنه واهل النار الى النار جاء بالموت حتى يجعل بين الجنه والنار قرتين بنورته جنات الجنه وبنورته جهنم فيت فديكه مس جنات و جهنم ثم يذبح ثم ينادي مناد الى الجنه هذا ميرت فديكه و ثيرت و باستاي ثيرن بنورته جنات او بنورته جهنمت لا موت nuk ka vdekje tash për ju o ja ehlen nari la mauta edhe banorze zjarrit nuk ka vdekje fesdadu ehlen jannati farahan e banorve jannetit u shtohet gëzimi ila farhhem mejid ad gëzimin ce kan past don methan gëzim bigzim u zdadu ehlen nari huznan ila huznhem ne sabanorve jahanimit ju shtohet murzi bimurzi kur ta marrin ves se mo nuk ka vdekje nuk ka vdekje per ta derisa kan than disa pres selefet si kur ju thuhet pa norvë جهnimit se keni më jetuar جهannam kënë më me vet 1 milion vjet ishin gëzuar por saktë kishin menduar një ditë ka më përfundou mirë po kur ju thuhet se nuk ka vdekje më për ju ai është dëshpërimi mbi dëshpërimin të cilen ata kanë më jetuar siç kanë më pas atë gëzimin në brigzim besimtar kur thie thuhet se ju jo gjithmonë keni më jetuar nuk ka vdekje për ju më ka së përmendoi subhanakallahumma wa hamdika shalla la ilahe illa anta astaghfiruka wa tubu ilejk